Наш вельми шановний обрадій сказав, що він чекатиме рівно десять хвилин. Люди не легковажте. рятуйте хлопчика, бо воно мале, дурне. Мати його, значить, Оксана Артеменко тутечки є. У натовпі сплеснув зойк. Я скажу. Люди розступились, даючи дорогу поблідлій, мов сніг Оксані. «Мамо!» – закричав Миколка, кидаючись до поруччя опасання, так сянда шарпнув його до себе і обома руками щавив хлопцеві обличчя. Наче причинна бігла і падала на східця дзвіниці Оксана. День вихлюпувався з її очей, на них налягали й нарягали тіні, вона все наштовхвалася то на стіни дзвіниці, то на бильця поручнів. Знеможена піднялась до дзвонів, Підняла на них осмерклі очі і побачила того дзвона, що колись нагадував їй діда Корніє. «Нема вже діда, нема Ярослава, уже і її година прийшла». «Яка красива жінка!» – здивувався обр'єфрейтор, навіть трохи виструнчився, щось прикинувши собі, і знов почав хустинкою витирати руки які щеміли після катування Миколки. Її за беззаконня можна законно і вкрай свідправити, догідливо і масно посміхнувся жаб'ячим ротом Ксянда. Заточуючись Оксана підійшла до Миколки, охопила його, пригорнула усього-усього до себе, і дитина відчула усе материне горе, біль, любов, Розпач, і ніби забула про себе. Не треба, мамо, не треба. Мовчить, мамо, ви ж такі гарні в мене. Уткнувся в її груди і заплакав. Ой, дитина моя, хоч ти не добивай мене, хай ці уб'ють. Прощавай, сину. Опустила голову на його кучері. «Біжи додому! Біжи до тата, бо інакше не можна!» Вона штовхнула сина до східців, і він погоркотів вниз. Обердіфрейтор шарпнувся за Миколкою та передумав, прогинаючи дошки дзвіниці, підійшов до жінки і запитав. «Я зрозумів, що пані нам покаже, де партизани?» «Герл обердіфрейтор питається, чи ти покажеш місце, де переховуються партизани?» Оксана в нестямі підняла голову. Погляд її шукає і не знаходить Миколку. Чуєш, що говорить гер Обер'ю Фрейдор? Чого тобі покручений? З болем запитала самими устами. Ксянда спалахнув та стримав себе. Питається, чи покажеш партизанське місце? Мушу показати. Багато їх там? стрепенувся покручений. Двоє і ті поранені. Чого ж ти раніше про це не сказала поліцаям? Ксянда переклав фрейтору, той швидко заджеркотів, показав пальцем на отвір, з якого починали хідці. Веди. Веди, повторив Ксянда. Оксана витерла сльози, підійшла до поручнів і, тримаючись їх і падаючи на них, почала спускатись вниз. За нею гупав і гриз цвяхованими чоботиськами пересохлі сходини обр'єфрейтур, далі клешня Оксанда, а за ним посмутніли поліцаї. Стара дзвіниця здригалася від їхніх кроків, і потріскувала крихким деревом, а з глибинних засіків її пахло задавненим воском і зерном, як і тоді, коли був живий Ярослав. І дві ночі, як два крила налетіли, огорнули Оксану. Перша ніч – зустрічі, а друга – прощання». Чи життя наше – це зустрічі і прощання?»